Slavoslovia 226 a dobândirii darului de sfârșit. Aleluia Doamnei Seistoase, te iubim, te slăvim și mulțumim, fiindcă prin cuvântul tău darurile Duhului Sfânt, viața cea veșnică, aprinderea rugului rugăciunii și înțelegerea care cuvârșește mintea cea omenească ni le-ai dat. Aleluia Doamnei Seistoase, te iubim, te slăvim și mulțumim fiindcă smerenia tăcerii, dragostea înțelepciunii și tăierea voinței prin ascultare în noi le-ai așezat. Aleluia Doamnei să-i te iubim, te săvim și-ți mulțumim, fiindcă pentru greșelile noastre cu blândețe ne-ai certat și cum să ne rugăm ca să facem voia Ta în tot ceasul și în tot locul, prin legea iubirii ne-ai învățat. Aleluia, Doamne, Stoase, te iubim, te slăvim și îți mulțumim, fiindcă să-ți slujim cu râvnă, cu credință, cu sacrificii și cu iubire ne-ai ajutat, când rândă via care împietrește inima de la noi ai alungat. Aleluia, Doamne, Stoase, te iubim și te slăbim și îți mulțumim, fiindcă în cartea inimii noastre cuvintele tale cu har ne le-ai scris și în litere de smirnă. Gândul nostru cu jar l-ai aprins. Aleluia, Doamne, Iisus, toate te iubim, te stăvim și îți mulțumim, fiindcă destinul cel sfânt drept cale pentru viața noastră l-ai pus și cu mirul Sfintei Râvne ne-ai uns. Aleluia, Doamne, Iisus, toate te iubim, te stăvim și îți mulțumim, fiindcă scala desăvârșirii cu evlavia, milostenia, cumpătarea, credința, smerenia, hârnicia, Drept trepte să urcăm, ne-ai deprins. Aleluia, doamnei Iisus, Te iubim, Te slăvim și-ți mulțumim, fiindcă lumina din candela inimii, toată făptura noastră ca un rug de rugăciune a aprins și în cunoașterea harică ne-a cuprins. Aleluia, doamnei Iisus, Te iubim, Te slăvim și-ți mulțumim, fiindcă sufletul nostru de lume și de trup le de dezlipit. Pe demoni, cu numele Tău, i-am certat și-au fugit, când pe scara cea sfântă am suit, iar Tu, în lumină, ne-ai învelit. Aleluia, Doamne, Iisus Iis Te iubim, Te săvim și-ți mulțumim, fiindcă în așternutul smerenii ne-ai purtat, răbdarea Ta cea îndelungată roada noastră a lucrat și în iconostasul cugetului nostru, icoana Ta, ai așezat.